lagita euskarketari, komentariorik, eh galderarik edo gustatu ona dut uneko papeleta eta farmasaren cartean Bueno, pues eh alfata ja, mugengatiktan mugen edo zeratik egien diferentzia hori baina eta txauri gema. Mo bueno, barregatazko prueba testplika ez da prueba antzekonden emaitza baina bueno, jatorrira baldin bagoaz Fata sortzen da, Euroaigarren amarkadan e, Uztartzen du Borroka politikoa Ata borroka armatua Dauka Proelitu politiko Naiko laikoa Naiz eta egon jende religiosoa ere Baina orokorrean militantzia da sekularra Da estatu laiko bat nahi du Eta bueno, eskerreko Ikuspegi batetik Bueno, estabelagarria da Baina bueno, esan daiteke Bentsat Ba bueno, socialdemocracia ara cojo era da Arafat izan da historikoki Al-Fataharen secretario general. Hamas sortzen da l'87 garren urtean. Sortzen da como una organización completamente afín a los hermanos musulmanes de Egipto. O sea, proyecto político bardiña calcao. Eta eta bueno, Tirabirak ez dira izan Ain, Aina barriak 2006 garen autoskundak arte. Hamasek ez Osloko akordiako nartzen, ez ditu Osloko akordiako nartzen. Gaur egun, bueno, badaude dudak, baina bueno, eh, ofizialki edo publikooki oraindik ere ez du honartu irraileko no estatua. Eta gitzikora bera, ezberdintasuna hori da, eh? pues, batzu dekila proiektu politiko religioso bat, eta ez dutela onartzen, eta gero beste pues, batakoak pues, bueno, e, historikoki oso borrokalariak izan da, batez ere osloko etatik aurrera sortzen dutela e, Autoridad de Palestinoa, pues, gaur egun oso oso ustela dago eta dago talka bat militantzian bertan fatan, porque fatak supuestamente irirogeita saizpiko mugak aldarrikatzen ditu e, estatu palestinarra sortzeko. Baina dago kriston talka militantzian, fata barnean goi karguen edo goi funtzionario edo goi militanten eta oinarriko militanten artean. Oinarriko militanteak badaude guetatzen ere Palestina guztia, Palestina rentzat eta hor daude talkan eh, politikoki eh, goikoekin gei daukaten ustelkeri guztiarekin. Porque dirula laguntza guztiak jasotzen duena autoridade palestinoak inork ez duik guzten, inondik. Por bueno, ahí gusten no dos, que si el Mahmoud Abbas tiene un garito que flipas, dauka Cristón Palacetea, no sé qué, no sé cuántos, el otro de Fata también tiene su pedazo de garito, su pedazo de coche, eta gente que esto y gusten dirúa, en Yundik. Seinta movida, jamás, pues, vai gustar tu duela proyectu político-religiosoa, eta proyectu sociala, eta hori ere, ba, legitimidadea en mondotxo, ba, socialki jamás eries, eta gehi discurso combativoa, gehi práctica politico-combativoa, pues, Vaya bueno, batexere talka dator eh, 2006ko autoezkunden ondorioz. Gaur egun 2008.9an hasiera baten dojaneta bero Hipton, pues bueno, eh interbentzer Real Arabiaren interbentzioes, pues dira mai batean, gain eh, handi dut bertutu. Ameme chaia eh, berdina deko gun, noxi ki noxi kuanto, si sin grabarne batasketan egon. Ba, gaur bueno, egun ere tentsioa dago fata eta jamaisen arte. Ezagiten izango txudan edo Vale. Ah bueno, o sea, Nahiko Gaztea eta fatak dauka historia asko. Vale. I pido que toda la arena, siempre tocó ocupación mucho la vera, no que suplan, que pato de susse, A ver, Israel supuestamente dana Michaco Palestina dala, baina bueno, supuestamente jurídico y administrativo Israel dana 7,8 milloi inguru. Cisjordania eh bicirida 4 milloi herdi. Ditche gora beren. Euretatik boste un pertsona dira kolonoak. Eta gazan milloi herdi inguru. Milloi terdi bat erdi, holan, enauea, grosomodo esaten eta de memoria, baina gitxi gora bera, horret dira zifra. Ok? Kampoan dauzen, e, Libanon, Jordania, Egipton, e, eta bar dauzen refusiatuak direla, bos milio jingur. Osa, da, daude palestinar gehiago, palestinati kampo bizitzen, palestina barruan baina. Eta, erri palestinarra gentsat, zapalpuntza da, astenda lehenengo mundu gerraren ostean edo imperio otomandarra agaz, de bai, e, zapalkuntxak zituzten eta zapalkuntxa horreri erantzunak zer dugu, bat askak Ba, sehatz mehatz, ez dakit erantzuten, baina otomandarri imperioaren esagarrietako bat zen autonomia oso zabala emoten zuela lurraldetan. Saukan oso imperio zabal bat, oza, Europa egualda, Balkanetara eltzen zen, gaur egun, Kroazia eta Bardena, Egoaldetik, eltsen zan, e, Marroko zarte, eta eltsen zan, e, pues Persia, Imperio, iz... zazan lurralde, oso zabala, orduan, ezin eskoa zan, nola zentralidade politiko bat, eta estrikto bat, eta imposatzaile bat aurrera eramatea. Gatazkake hongo zirela? Pues seguramente bai, ez dakit. E, Sentimendu nazionalista hongo zela palestinarrena? Ez dakit. Baina, hori bai, kontuen hartzekoa dela, eta gero kontuan hartu bar dugu be bai 18garreneko amaieratik eta 19garren mendean oso argi otomandarri imperioa hau da iten duela. Baltzen du Egipto, baltzen du Argelia, baltzen du Tunis, baltzen du Marroekos, norren mexedetan, europark potentzien mexedetan. Orduan, horrek bi faktoreak ninguste kontuan hartu bar direla, osea alda batetik, zenolako lurralde hain zabala dela eta nolabaiteke ez dakit autonomia deitu baina que no eran tan rígidos, porque si no era insostenible ese imperio, eta gero aldiberean e, e, bestea, osea, nolabait, ja meretxigarren mendeti justo zionismoaren fenomenoa sortzen denean otomandar imperioak ez aukala apenas e, baindarrik. Alan eta guztiz ere, Palestina-Raskoak borrokatu zuten borro, e, imperio otomandarren lehenu gudu gerran, e, otomandarren kontra porque tenían la promesa ahí de que el jerife que era en diferentes dinastías, ¿sabes? ¿eh? Daugatela que son supuestamente herederas de Mahoma, pues de Palestina con jerife a Domeca que era el responsable de Ciudad Santa de Jerusalén, or rekauka mai gainean, britainarren proposamen bat, esan doan alen, iruagon sirela, que si lucháis contra los otomanos, nos comprometemos a que creéis vuestro estado palestino. Van ereo, o atomandarren kontra borrokatu zuten mundu guerra. Aurrerago, Garutumandar Imperia, Maseia, Maseia, Maseia, Maseia, Maseia, Miletik, sortzen de la potentzia moduan, ez d'akik. <coughs> Gordugan... Euska. Gordugan nola, nagin baten, ba, nik uste lau egoera honek direla pues, palestinaren problematikan agurusiak, ez? Omenta dut ondelen ja errefusiatuen ausia, sortzen dela berroita saspi, berroita sortziko gerran e, problematika moduan. E, on ade, onartu zuen adirazpen bat, gaur egun ere, itxaroten gaudela, adirazpen hori burutzeko. Zenetan, onartzen da palestinar guztien bueltatxeko eskubidea, beraien jatorriko lurretara, beraien jatorriko etxeetara baina ikusten dugu moduan da papel mojau. Ez da iolaz ere hausatu, ez? E, Ebas pen hori, ez? Konsejo de Seguridaden Ebas Ebaspen hori. E, kontuan hartu bardugu, errefusiatuak e, daudela guztiz mazifikatu da. Lehenengo errefusiatu sortu baldin bat ziren, berroita saspi berroita sortziko gerraren tiztu inguruan, kilometro karratu basen, onuk alokatzen zion eee magin jaunik deko da semen lur batzuk, etorten jatza onu eta saten doztetu erosiko atsuz kilometro karratu bat, jartzeko hor e... errefuxiatu gune bat. Zein eta hori oindala amabos bat urte e... plazaratu da, argitaratu da, onuk erosi zituela lur horiek laro gehieta ez da gizen bat urterako. Borduan hori guzten da, nola onuk ez daukan inolako borondaterik e... el Consejo de Seguridad, pa ser mas konkretos, Ez daukan ni nolako borondaterik errefuziatuen hausiari aurre egiteko porque baldin bada provisionala dala palestinarrek ulertzen zutela, bueno, gerra bat dago, guazona, eno gara urte baldin urre, <coughs> baina maitzen duenean gerra, guetatuko gara gure jatorrizko lurretara, gure, gure jatorrizko etxeetara, baina hori ezen gertatu. E, eta hori, bebai, mitzako e, e, importantea da, segertatu da, ja hiru genera zino badaudela E, Laugaren abidean dagoela e, Iru jenerazio desberdin Errefusiatuena Udan Imaginau, senolako masifikazio aldan egon Kilometro karratu batean Eta, klaro, ez deki ebesterik Hori balia abideak dutenak Ez deki ebesterik, bukeon gara bus, adibidez, etx, e, Aida Campen, Belen ondoan dagoen Errefusiatu bat Egon ginen etxe batean Eta bizizian hor, iru jenerazio Horrelako, imaginau gau irugenerasio bisitza, o sea, horretako da kartzan arazo sozioafektiboak, eh intimidade falta eta bareta ba, o sea, horretak arazo pilloa. Eta gero, baliabidak zituztenak, jogaten hemen etxea, hemen bigarren generazioa, hemen hirugarren generazioa. Bafinialelako, o sea, egon ginen balatakan, dala masifikatuena, daolan a ondoan iparraldi Jordana iparraldan eta kilometro karratu batean hogeita 30.000 pertsona. Ja, imagina tu, zenolako Kaleetatik iaia joan bak zinen horrela, osa, ziren estu, estu, estuak esan sartzen argia da horrek eragoa <coughs> Eragina dauka, argia esartzeak pues, e, badauka erazikologekin eta horrela eta badaukala kriston eragina Egunen masifikazioa, da, da problematika bat oso, oso navaria refusiatu guneetan Gero eta gehiago direlako eta kilometro karratua beti delako ardina Hori alda batetik, ero bestetik, baliabiden eskasia, eskasia, ez daukate urik ez daukate lurrik Baina, arresia eraikitzen hasi direnetik, gordoan eta gitxiago Ekitera, ba guztietako ba, behar duzuna, bizitz aurrera eramateko daukate guztiz ba, mugatua, es? nik esango nuke mugatua baino eem, kartxelaratua, daukate euren baliabideak, eurenak diren baliabideak daukate edo edo kartxelaratuak e, metaforikoki edo lapurtuak, literalki adibide bat jartxera, jartxearen e, palestinar e, refusiatuetan daukate urtankeak etxe bako urtanke bat nork sabaltzen du ura, kinabrel grifo, kinzera grifo, nortzu uste dozue, autoridade palestinoak edo irraelek edat jartzearen. Gura kontrolatzen du segur haukingo duzun zu errekusiatu gune batean, aukeratzen du Israel. Ilean behin zabaltzen dotzu el grifoa i tira amilaz kon ese tanke. Eta normalean, eren bat, erdia, keien ez bi eren, gorarte inoiz, ilean behin. Eta horrekin, dutsatu, garbitu, edan, dana. Zukaldatu... Nekala eskotan ikusi bazfotoak nekotipu gala ikusteak tanke horrik zulatuta, tiro zulatuta. Bai, enfrentamenduak egoten direnean, pues, Norbaita por baita chilotsera edo lo que sea, pues, bai kontepo las parebat de eta hori izango litzateke bat, pues hartzen dira eta gainak estan ahí, Eta rararara, es tirokatu ya hasta el mes siguiente no da no te dan el grifo. Horibat, edo beste bat, eduk gineanahi da kanpera, 6000 pertsonak orrefuxiatu gune bat, belen ondoan. El chegar ahora eta ba. Han geratzen gara kontraparteagas Zerako ze usaina hemen ez, no seke? Ha bai, ezke hoindela biegun sartu, sartu zire militarrak e, atxilotxera gazte bat eta ha ez, pues ezke sartzen direan militarrak, pues ekartzen dituzte e, ur tanke batzuk, ur balde batzuk e, produktu kimikoekin eta eta ez dakit, hauaz e, fekales ez dira, oza dira produktu kimikoak daukatena kiratz bat, pero geflipas, oza, egon zira, hoindela biegun Jo eso, pero vamos, ya, es que da egun erokotasun hori, ba, zaidu, ez? Pues tirokatzen edo mier dago taten ur fk botaten edo da na da, pues hori, zaidu egita bizitza hain duingabea, duintasunik gabeko bizitza bat. Ba, zapaltzea ez, verai duintasuna zapaltzea, asken baten xer egiteko alde egiteko. Zora, baldintza baldin txain kaskarrak, zuk zurek abu, zuk zure duintasuna horrek baino gehiago, merezi duela, eta hortik kanpo iango zarela. Ez da, horren direla, hau baino, gorrako. Ez alten, joango. Nihamen, nire hil, gozez, edo gana dalako. Hau da, nire lurra, nire hendik ez Niri asko arritu josten dedakien dutasuna, Oea nola da usen zapalduta egun erobotasunean kontrol soziala, Pasatu txepontza,resia huura e, e, tirokatuta. Petxan aguaaz no seke eta hirribar bate eta, no seket herria hau askattuuko dugu gure dalako arrasoietan. No? O sea, niri duintasun hori eta eta beti irriar bate eta dana eskintzen eta niri hori osa refusiatu kanpoetatik ten o sea, beti betirako. Bueno, giltzaren simbolismoa dakizun moduan pues bueno, Errefusiatuek gordatzen dituzte uren jatorrizko giltzeak uren jatorrizko etxen giltzak eta bihurtu da simbolo bat pues, Errefusiatuen bueltatzeko eskubidea ana eskubidean pues, eh, abendeko guzpare bat argazki Hau da eh, Aida Campeko eskola supuestamente United Nations kudeatuta eta ikusten dugu ate nagusia ziroz beteta eta lehioak tapatuta, zelena eta hau da kalena guzia eta militarrak sartzen zirenean, pues, botatzen zituzten gazlak balak i todo loket pilaran. Eta, klaro, gumeak klasean. E, guztiz masifikatu dago da izkola. Hau da, giltza, zaten zuten, e, ez daukago urik, baina daukago munduko giltzanik edan dien. Eta, hau da, hau e, zen, e, aida kanpeko sarrera nagusia. Mañana en estado ikuste, baina fidatu unitaz, e, hau da Arresia. Orduan, hor atxean, horiatzea Belenda, Belenetik Aida Kanpera ez dago, 5:30 minutu daude, baina jartzen dute hemen Arresia eta hemen bardu zu guztia eta hartu eh Normalean, pues checkpoint bat edo bi harrapatuz <coughs> Hauda, Horda amaieran, eskola, e, hau da ira kanpeko kale nagusia. Or dagoarresia amaieran, eta amaieran eskerrean zego eskola Lenera gutzi dusudan eskola. Ha da meskita, hau dago bueno, pankarta bat handdu popularara, ba. Hau da, abluseko, no, eh, balata kanpeko, abluse ondoan, zizkordanei parraldean, bigarren, hidugarren irin abusiena, Jerusalen, Hebron, hidugarrenan abluse da, pues balata, algoan dagoela, pues, bergoita azazpiko refusiatu bat, aguinen beretxean, eh, onbidatu jozkun da izan san, izan san oso gogorra, baina, baina osoa berazgarria, esplikeu pues, jozkun bere bizitza, nola amala urte zituen bergoita azazpiko berran, eta pos hori. Eh, apurka apurka pues ber experiencia eta eta asko inpakte ujoztenola san jo hau ikusteko be bai Israelek ezin duela horrela jarraitu per se século século rumez. edo 60 tapikuan joan zen tapikuan Joansen bere jatorrisko Joansen Jaffara bai dago kostaldean aiparraldean, es. Eh Jaffa baino aprobat gorago. Joansen bere etzera ikusteran bere herria eta hor zegoen lurra hartzen eta horpegitik pasatzen eta derrepentean agertzen dira militar batzuk eta esaten dotxie... Urbil duzan bat, baina bat gehiago bidean, ez? Atxetik. Eta urbil duzan bat bakarrik, eta zain jortzen. Ba, egoteko baimena? Ba, dukazue menuen Israelera baimena, sartxeko e, Ez, ez daukat baimenik. Duan e, joan emendik, eh? porque Beste latxilotuko zaitugu, no seke no sekuantos... Eta tipua hor lurra eskuetan esan jotzon militarrari. Oza, bota gaituzue emendik, bota didazue nire txetik, bota didazue nire lurretik, lapurtu dizkidazue nire baliabide guztiak, gure familiaren baliabide guztiak, eta ez didazue itxiko hemen bos minutu egoten, militarra gratusan horrela da bueno, jabibi, dala gaitamen euskaratzea gaiti, bueno, pittxin bueno, pittxin egon zaitez hamen bos minutu, baina kontuz porkatxetik datoz militarrak eta tortzen baldin badira egurtuko zaitue eta txilotuko zaitue baina egon zaitez dos minutu eta joan nola baitu unkitu egin zen militarra ikusten pues, tipuan egarrez, e, are eskuetan e, argudiatzen ez, bere lurra zela eta indarrez kanporatu zutela hortik eta hori be bai, apur bat nik uste dala Uh, breaking the silence, be bai fenomenoaren oza, gaur egun badaude militar talde, ex-militar ex bat esere, baina ex-militar talde bat, dala Breaking the silence, dala pur bat salatzen, pues, e, Israelek eta ejércitoak dekon politika palestinarekiko, eta hori be bai, irraeleko bizkarre zurra da O oza, ex-politikoak, bat asuna dago ejércitoan, baina hori, sozialki apurtzen denean, Eta apurtzen hasi dira, gurek militarrak batzu, sektore txiki bat, baina hori apurtzen denean, ba, gain bera bat etorriko da irrealen parte di, dauren indar nagusia, mite ejércitoan. Hori banatzen baldin bada, ba, izan daiteke, hori pues palestinaren naskapenerako, pues, punto importante bat, ez? Gauri kontebinozku, beste gaur gain bat gauzen azean. Kolonizazioa, konlez, pues, zer esango txuetu? Hor dagoz zifra, zehatz behatz, esan do, bai, bueno, 6.000 dira, 6.000 e, kolonot izko ordanian bakarri. E, bueno, da, irralen estrategiaren parte, kolonizatu lurrak, lurrak bereganatu, bere ganatu, lurra aberatzenak, urputzuak dauden lurrak, e, aberatxak diren lurrak, eta bueno, ikusten dugu nola, Ba, osloko akordiotik areagotu izan den kolonizazioa. Osa, ez dute ez hori agertu jesartzeko baizik eta politikoki egin dutela guztiz kontrakoa es? Eurren estrategia den parte, es? Dago problematika oso, oso, sakona, ere Jerusalemen ikusi genuena. Osa, dau borroka bat, etxe, etxez, etxez, hausos, hausos, impresionantea. Eh irrailek nahi, nahi du batez ere Jerusalem bere ganatu, kontrolatu euren hiriburu bilakatu zin da asuntoa dauela erdi bituta Jerusalem Oza, iruro gehiago eta saspitik eh, erdia baino gehiago kontrolatzen du eh, Israelek eta beste erdia bueno, de facto kontrolatzen du dena baino eh, Jerusalemeko populasiaren erdia gutxi gora bera Palestina herra da zer egiten du? Pues, auso horrek Din bizi bat izango balitzateke moduan, apurka-apurka e, zuntzitzen joan, etxe horrek, eta koloniak eraiki, gure lekuetan. Mudan dau, kriston papeleoa, oza, esuke goteko Jerusalemen, barriztu bizitzeko Jerusalemen, arabiarra izan da, palestinarra izan da, behar dozu, urtero, zertifikau bat e, bete, ez duzula izkambietan parte hartu, edo enfrentamenduetan, esaren latxilotua egon, lana daukazula, Osea, bete behar dituzu, ez da gizen bat baldintza zuretzea ez e, eraisteko. Edo baintsat e, arrisku hori ez izateko, baina claro, hori bere iputzen dugu askotan papel mojo dala, porque badaude kasuak, personalmente. Batez ere, baina ez bakarrik ebron en a blues, na mala, hiriburuen periferietan nola ikusten dugu, nola kolonizazioa aurrera doan eta euren estrategian parte dan, batez ere sona historikoetan etxeak bota eta eurenak eraiki. Kolonentxako zerak eraiki. E, bueno, Eguno historikoen lapur eta posori bebai niri pertsonalki asko asko impacte guiozten, nola pues, erroma eta e, garaiko pues, e, astarnatel historikoak, patrimonio historikoa dinten diren lekuak, eta bareta bar, nola euregan atzen dituzten, bilakatzen dituzten C. E, eremua, Beraia kontrolatzen dituzten politikok eta militarki, eta egiten duten manipulatzen bat, historikoa eta kulturala, beraien proiektu sionista argudiatseko. Oso, ose, manipulatzenoa, gero gineen batean, eta kezi judu batek egin zuen, eta no, baten da, historia manipulatzea, eta hori ez da oso urrun joan behar, hemen bertan bizitogulako, ose, historia manipulatzen da, etekin politiko bat, aurrera erbateko. Eta niri hori o sea, arritu zidan asko, ikusten dozuna, bertatik bertara, es? Horregatik allora nire guztes kolonizazioaren beste parte batala eh, bat esere Jerusalemen. Osa, Jerusalemeko alde sarra daun lausatitan banatuta, es? Eh, barrio armenio, barrio árabe, barrio judio e, e barrio kristiano. Pues esan ziguten, nire txena zara, pues, vale, pues, juruar, e, ez da bat mila urte, Ba, osaurien, Saurien neveren aosua. Bueno, pues san borroka bat, 80ko izan sana kristona, porque suntitus aurien, arabiarren, o sea, seguen, nikor esnekien, seguen Jerusalem hiru partetan makarri, armenioa, judua, o sea, armenioa kristaua eta eta musulmana edo arabiarra. Pues arabiarras atitu zuten erditik, gaur egunda unhaiko holan, lautan satituta ota zuten dena egin zituzten bueno erromatar garaiko astarnateriak izan esik, egin zituzten euren etxeak eta asmatu dauri auzo bat Jerusalemeko aldesarrean dala el barrio judio. eta hori da gausa bat baldin batzue kontetan ez dago zula nik hori ba bai haritu josten eta hori etxe etxe auzo sauso batez ere Jerusalemen esaten da ukarako kriston balio simbolikoa ba orrien itzako eta da. Eta gero pues bueno, kolonen eraso de inpunidad de kolono, kolonoak pues, emiteko nahi dutena. Ba, Dongiñenean nebronen ba, familia batean pues urteko alabari, ba, kolono bat, ba bakarrik soan eh eskolara, eta kolono talde bat inguratu 8 eman 18 zue uleari eta, pues bueno, pues, joan esan korrikan etxera alizan zuen moduan, urten zen bere ama ja, gertu ziren militarra, gezak izer, badakin eta txilotu zuten ama eta zuet imaginatu zuen alabari, enboten dotxiela zua uleari eta eta ez zua kurtsu bat, ez ez ez, zua, zua ta gainera esaten dute kolonoe militarrak etzen direnean zu izan sarela beraiek eran, erasotu egin do susenak eta horregaitik eurek babestu egin dira eta erasotu dute alaba. Osea, deki impunidad de giustia egiteko nahi dutena, porque askenean daude bando berdinean. Eta hori da, oso da oso, horra ikustarekien impunidad de giustia edozinera suo egiteko, osea, eraso fisikoa, eraso verbalak, edozin tipo, edozin Claro, ira su iran txendo colono bat, y Sara Joan se jiria bete dos en gauza mínimo, eso se reprimido, y ahora de aquí impunidad de gustia. ¿Mortalidad que tal? Desde aquí, luego España arma de guerra, betisanda. O sea, era eso sexista, violencia sexual, esa tendana, o sea, ha sido arma de guerra, históricamente. Ba, egon dela? Seguro baietxe, baina nik ez daukat daturik hori bai ezta txeko, duz ezta txeko. Osa, histori eman da, suposatzen dut ere eman dela. Baina, emakumen bueno, e, asanbladan gorroka gaiago daukate, e, palestinarren ba, indarkeria matxista, eta botere kontrako eta rolen kontrako borroka horretan, palestinerren euren gizartearen baitan kokatzen dute gorroka eta esoren beste kolonoen kontra. Osa, dago, Criston mobiliza ziñoa tantorakuntza emakume maian, ni, ba, ez dakit, kon prejuizios ez duena espero, iuna sorpresa moi grata. Osa, gau zitxe egiten, Bilbo baino txikiagoa den hiri batean, imaginatu amabosta esanblada egotea, amabosta emakume esanblada eta koordinadora bat que si sí, en Real de Arabia era, que si sí, no sé no sé, cuando me gustaría a mí que mismo hubiera quinta asambleas de mujeres y una coordinadora de todas esas 15 asambleas. Eh, Eta euren borroka nagusia san horia in susenre pues etxean se dagoela Palestinaren parte diciembrene pues violencia machista, eh todo tipo de legislación luchar contra todo tipo de legislación porque ahora indic. Eso os pero la primera guerra que perdieron Hisjordania queda administrada por Transjordania, lo que hoy en día es Jordania, y la administrada por Egipto. Batse ere Jordania da lerrialde monarkia bat eta da nahiko atzerakoia. Gaur egun daude fisjordaniean eh Transjordaniaren garaiko legeak, el cual un hombre puede elegir a la mujer sin, sin el consentimiento de la mujer. Dorlako hainbat movida daude eta euren borroka plantatzen dute beia go parametro horietan. O sea, Eta nintzako izasean oso interesanta. Osea, woman komitien borroka, txapo. Hau da, Ebron, hori horretik koloniak, atzan daudenak eta hor da, etxe zuntzitu bat. Ba, biarko egunean kolonia hau handitzeko, onar. Hau Ebron ere, aldesarrean zapatu guztietan andale horren egun sakratua, zabat. sabat. Ebiten pues, dut aldesarretik prokasiño bat, eta doaz e, aldesarretik gueltak moten, disfrazándolo de, con un discurso político y histórico a un tipo de pues ya atensal, amen adibides según esaten, que si esta casa era de los judíos antes de que los palestinos llegaran, que si no sé qué pues a prueba apurbat discurso político, religioso, histórico bat emoten, baina es que eran provocaciones batela, noski, y no es que gustis militares, vai? pues según goba xireno goita Kolono, por ti que provocatzen pues se hubieran aguan eun militar inguratzen Eta, nondi dutetzen Mundu guztitik. Eta, <totipenina> Aire, nire apurez dago horra joateko? Oie, frantxean agertu, zan, fran, nintan dagoen bi hartzen, patek israelera horret, patea aldat, o eta... Eta, uren politikan, dago kartera bat, israelen kartera bat, eskaintzen mundu guztitik, baldintzak juduei joateko. Orduan, bi, jolasten dute bi, bi gauzeki. Alde batetik, kolasten dute baldintza ekonomikoekin, imaginatu zua argentinarra sara, minas gobernuko delegau bat, eta noa zu gana eta asean den dutxut, bituan nintxe. Ipiniko dutxut, etxe bat, lehenengo bost urteak hipotekaz duzu erdainduko. E, ipiniko dutxugu lan bat, haukin e, gozuzea restasunak, aun unos intereses muy bajos para que podas comprar un kotxe, te vamos a asegurar trabajo, Eh, si tienes hijos te vamos a asegurar que nos escolarizamos a un precio muy barato la luz y el agua los 10 primeros años no la pagas horrako baldintxa ekonomiko oso ba, aprovechatzen dira no la bai, juduen egoera precario baten bisial diren juduen, juduaizan bartsara eh, juduen eh, egoera hori aprovechatzen dute pues, eh, baldintxa batxutipinten maiganean eta suko nartxe, pues Eta gero bestetik daude kolono politikoak. O sea, esaten, eses, Palestina da eta guk, egon bargara, juru guztiak egon bargara Palestinaan darako gure... ...terra prometida, edo gure txena zionalak, sus términos edo gana darakoa. Horduan, dauz bi, bi kolono mota hori ekolona, hori oso moda. Horduan, o sea, oren, bai, altruz ekonomiko mundiara dela o sea, eta, eazko zer ekolonariago Agerrata jaigo bai. Agerrata jaigo. Eraeginagokoa, o sea, crise ekonomikoa, eh, une honetan. Baixel dio sunaxiartean, jokatuko jendea edo bertan galdimalu ba, ba, ba, ba. ba, eraegina bere eksekuzio. Ori es. Eh, eta jende asko a dira eh, o sea, bertaratzen mobilkoa. da er, er, er, er, er, delako baldintza da ekonomiko decentea eta biz ezko mopezalista, no? baina e, e, eta auruak kinbalitza edo kolonizatzera beste beste, osea, Eta ez dakit horrek e, eragina dagoen baiten Israel edo bada kolonizatzen ari biterkizaren kolonizatzen arien erdialdea. A ver, ez dakit azaldu naiz eh? Ara, o sea, zan migrazioa larraldean, eh, o sozial-ekonomikoaren pues, eragines handitzen aliren. Datuak ezteko daix, baino ez da ditu eta jarraitzen du kolonizazioa egoten. O sea, por ejemplo, egon ginenan Ebroan, muelta baten moten eh, posango batekin, pasatzen gara etxe baten albotik eta hisiran japonesa. Japonesa, que do coreanoa, que do txinoa, que do Pero que no hace la japonesa Argentina A Sudamérica, Munduko Errusietarara, nada más la, la Estatatu Batuetara, nada más a África, guztietara doaz, bilatzera joduak. Pero claro, zer agindekon, pues, eh, krisiak horren fenomenoan ikestekoa da ez daturi. Baino aldotsuana ziurtatu da kolonizazioak, gero eta gehiago dela. O sea, ez dakit ze, osa, ze kurban, bakisu ekonomikoki biuña tasa 1908tik Está aquí se curvan, baina apur, apur, apur, apurka, orantsa gora, gogero ta geia, gogero ta mira. la tierra por militia, este otra línea xa la vea esta. Supuestamente para que lleva supuestamente yo esperando se <tose> tiene <tose> la prometido de vivimos, ha intentado. Pues hace el discurso de fechando bandera no, a justificar realmente lo que está diciendo si es lo que creéis los judíos de que no se sienten igual y de hecho da un bat, que a mí me parece muy heavy o sea, ni que no van espero esperar ori. o sea, da un corron te va y él a ultraortodoxo supuestamente la torada de la Aurelí Burrusa Kratua es que hasta que no llegue el Mesías no pueden construir un Estado judío pero es lo que pasa? que el Mesías todavía no ha llegado descaro, están los ultra ortodoxos, que son los más jurrustrus del judaísmo, sí. <risa> diciendo, "No, porque sois unos traidores, porque Raindi que el Mesías ha esdaldu, porque vais a ir al infierno, no sé si tiene cielo o e infierno esa a esto, eh, pero o sea, da su cañeroa, que o sea que los ultra les tiran piedras a los militares, es bueno, ya sea, la cañeroa está está visibleán. Es como, pues pírate, ¿no? ¿O qué? ¿No? Pero va, va, y dao cañero a ultraortodoxo en A claro, yo pensaba, pues yo que sé, que serían ortodoxos radicales, ¿no? Pues yo qué sé, mañanés, o sea, da, sensu reta Desligitimachen y estatua Porque Mesías ahora indica que está el du El día que llega el Mesías, entonces dirán, sí, sí, sí Palestina para nosotros Pero hasta que no llegue, eso es delito, es sacrileje eh, Vale Bueno, <coughs> porraunekoa aldesarra ere, es altxuet etxe etxe kolonizatzen dutela, pues, eh, por presión, por injerencia o por violencia directa es, eta pues botatzen haue kolonoe familia bazixira bertan eta botatzen dituzte pues saborra, harriak, etxi eh, egiten dute, vamos, eh, alliachutamurura diputada guztiak, es, eta azkenan pues, ipini zuten palestinarrek, eh, Pues maya, pues es jausteko egunero arriba, que me imagino, eso es la horta de repente arriba, edo se aborra o Bueno, ahora colonización, ahora da opciones, represión. Be... Bueno, ahora en baten. El eh... chileo que está administrativo haremos fenómeno, hasta aquí tú no E, Baina, bueno, da azken baten atxilo, atxilotu inolako karguri gabe. Osa, sual zara egon, sei hilabete, e, minimo. Jakin barik zer egozten dutxun irraileko goberna. Osa, doa suretzera, atxilotzen zaituzte militarrak gara bat zaituzte kalabozora, gero talegora, zaudu sei hilabete, pasatzen zara... Eh, Paiaren aurretik eta surabokatuak es, Estauka nola defencha bat prestatu Porque es daki serregosten dotxuen Orduan da indefen txinio jurídico bat de la hostia Gai okay? O sea, es dala... O sea, suri etortzen baiatu txakurra da txilotxera Okin bardau eh, Tienen que... No? O sea, te viene los txakurraza de tenen no, y dices, Vale, ¿de qué me acusáis De esto, vale ¿Qué causa me...? O sea, ¿qué me imputas? Esto, vale Baina, es que es horres no por seguridad de, de, del estado No te podemos decir eh que imputamos. Etago ginen ramal antipo batekin egon zen urte atxiloketan administratiboa. Sei hilabete. pasatu el aurretik eh beste sei hilabete. Pasado el aurretik beste sei hilabete. Horrela 4 urte. Eta azkenengo epaiketan, ca 6 meses tienes que pasar, no? Eta azkenengo epaiketan esaten dut e paia. Bueno, ordaintzen duzu, es da kisena xegeen da lango eta libre zaude. Baina zer egin dut. Claro, haueu iskuntsaken enmovida gaitu bar da, porque hebreera ba, eta arabiera. Eta na, ez dakite hebreera, eurek normalea. Dejamo talde batago eta aurre batzuk dekia serak, eh, itsulpenen sera, e, pero claro, con la dificultad lingüística tal, ¿no? Eta e, que se me, ¿qué se me ha imputado en todo en todos estos años? Que quieres volver otros 6 meses? Ah, no, no, no, no. Pues venga pagatzen multa eta sales por la puerta. Eta egonda laburdezpetzen eta ez dakiz ergaitik. <risa> eta hori da movida ba. Gaur egun daude mila pertsona inguru eh, atxiloketan administratiboan. Eta presoen borrokan da lanildo nagusiena, nik esan dutuke atxiloketan administratiboan kontra egita. Osea, hori figura juridiko moduan, eh edo pues, eh, eh, sultzitza, Tortura sistematikoa da egon zaitezke larogeita amarregun inkomunikatua, normalena da hogei eta irurogei urte hogei eta irurogei egun bitartean egotak inkomunikatua baina aldute eskatua plazamendu bat eta beste hogeita egun lusatu orduan, legalki, alzara egon palestinan, larogeita amarregun inkomunikatua, imaginatu zer aldotxuen egin larogeita amarregun eta e, bueno, Manifak eta holan, pozori hori pues bizi izan gendu o sea, balak eta gaslak limogeno eta balas de goma, balas reales de dos tipos hori eh... bueno, Zizkordania eh? gazan, hori pues momentutan abi hori bat pasatu daiteke eta eta bomba bat bota ez eh? bergumen problematika amabi urterekin ja alzara txilotua legalki alzara txilotua izan eta amazortzi be, e, urtetik bera dausen eh umeak pues, izango dira 500 bat inguru. Lanori nasio arteko legediaren arabera, ez o esankik es ez es, es, es da uka esburrik, es, es da es da hori, es, es en eh? nasio arteko legedia, que yen este pueden privar de libertad, pero no me trata una kárcel, 16 años. Entros de menores, estarrela ko gausa, baina ja 12 urteekin hasera kartselara joan. Eta orain pare bat urte, 9rekin, o más mejor, pero bueno, o sea, ahora indic va dago la aspolortzego eta hori borroka baten ondorio izan da. Eta hori, pos pues, eh, 6500 fresu huru daude gaur egun, Palestina, Michiganevera. Visible din txauso kaskarrak, oso masifikatuak, chavoloak, en eh, 20 x 20 pueden estar 100 personas eh con una comida al día, eh sin asistencia médica, eh con visita solo de primera generación que se dice, o sea, ni a Chiloé manaut te va a garrika el dos te visitau. Mire, se me alaba que este cosa sala, ni arrebak edo ni egurasoak. Eta nor, norbait, haietako norbait, edon oi segon Baldin bada chilotua, esindu eh, su visita nek egin. Que mayo cuen datua eta nois edo nois, Cisjordania con un 95%a, 35% de la población de Cisjordania alguna vez había sido detenida Bueno, oribe, o sea, familiares directos, pero si has estado detenido, no puedes visitar. Eta por ejemplo, eh, orienekien nik, eta bertan esagutu eh, neban, egun dekos gaurregun berreundapiku gorpu, o sea, preso politikoak hildakoak kartxelan. Que es lo que pasa? Que imaginau, suri kondena txendotxue berrogoi urtetara, o akadena perpetua, que son 60 años. Eta betedo dozu zogeita eta hilzara kartxelan, edo eraik dotxue kartxelan eta no plasto a la condena íntegra no te den el cuerpo a los familiares eta dekibitzikora bera berreun berreun da piku gorpu azkenengo militarra baitu zutena izan salagilat xalit eh, jamaseko comando bateke baitu zuen eh, negozia ziñoetan san mil presos 100 muertos por un militar ziñatu zuen israelek libero 500 presos, de los cuales más de 300 han vuelto a ser detenidos y de esos 100 muertos pues ha dado unos 40 o sea, ya hay gustando negociación y batean estás negociando que te den tus muertos o sea, ni hori gratum inchaneta por ejemplo, hori balatakoa agertudena, gilcharekin hori saspi seme bi, vigarren intifadan erailak Eta bat, cartzelan. Eta ahora indik, es dotxe y gorpua eman. O sea, telita. Porque claro, mete bardu, condena guztia, cartzelan. Con, con lo que eso supone culturalmente, o sea, es más palo, euren txako, euren religiño, euren culturan. No darte el último adiós, o sea, el entierro y todo eso, que el hecho de que te maten. Porque eurek andauce una guerra abierta de 60 años, eta eurek badakiedose en momentután, norbait aldala hil. Eta holako gatazka horbat, pero puri-purian. cuál es el asunto? Que les hace mucho más daño psicológicamente y a nivel familiar no entrega el cuerpo como rito musulmán, como rito cultural a dar el último adiós eta, eta horrekin ere jolastendau israelek. Bueno, gachiro chen saituenean endotxendotxue es seskuak aurretik eta gachetik, eta hipintxendotxue en... cinta hori Es ya quite con nonsauden, que es nora era matando txuen, es ese ser. Hau da un men problemática de nargazibar. Hau da una mezcla de pelota de goma con bote de humo. el Hebroneko caleta, pues, que había casco porro. En vez de urtetzen da kea. Eta, claro, pues botatzen dute, si te pega, pues, un pelotazo de eso es que gañera begira, o sea, está reforzado por la mitad. Visto, no estoy llamando en claro, pero siendo ido su herantzun que a porque... De enez bola, habéis tenido boing, boing, boing, boing, y he ido su artu. Es como las típicas latas de, de estas, que cae y la coges, o le pegas una patada. Por lo que, claro, para cuando para de gotar, ya ha echado todo todo lo que haces. Ahora, Manifabat, mani, tengo un niño la Abluso en Doan. Corre el atxecuad gira colonia que, ta, bueno, vigarren entifadadentes tu pues es andogan modu en apartheid a, duen, a ya sistemáticos eh, y ascen dela y gustar pues a ratusuten eh, errepide hau. Eta orduan en bar suten Cristoren vuelta, eta checkpointetatik pasatu. Cuidate con la blusera, pues imaginau, eche Bilbora. Pues lo que serían 5 minutos en coche, se convierten en 2 horas. Eta orduan ebre que exigitzen dute, errepide hau nagñatu y ateko bilbora y a marsarela eh, durango no sé qué o sea, Cristo en vuelta de mal cuando pum, podías ir recto y estabas en 5 minutos. Pues bueno, RF deau, eh shipitzen sultán eta pues dana, o sea, curioso porque claro, eh, ya tenara bariquen de la manifa leguna en mi zapato pues han bariquetan, ¿es? Etan datos herri honetaran, no sé qué números no y ya y, y aquí tan ganó en sala problemática, ¿eh? Ser rápida rena. Esta el chengara, está claro, en Rebindicación yo haga, hoy se ¿eh? Pues el chengara, y ahí gustando su examen al voto, anda en la pues se le repite, Entonces era, era curioso, porque hostia, estaban estaban eh, pidiendo que se abriera, pero claro, como era día de movilización, y ahí atrás, si veis aquí esta cabecita y esta cabecita, y detrás de esta tanqueta, hacerme caso que había unas 15 tanquetas de militares, Para meteran no en el pueblo, pues ponían todas las piedras en la carretera, pero era un poco como curioso, ¿no? O sea, ya pero claro, era un mecanismo de defensa, pues para el enfrentamiento, es. ¿eh? Eta pues augana arrisbete eta orduan lenen go totzen sanau. Tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot ge zituan harri guztiak, gero zanau, aguas fecales, que flipas como olía esto, de mal. Eta gero ya sartzen ziren con su balas de goma porque nos dijeron buah, están andau bastante lasa y solo han tirado balas de goma y, y gas lacrimógeno porque claro, los, eran los reservistas nosotros otros estaban en gaza que estaba estaba, pues ori eh, bombardeoa eta ori gustie eh, seguen puri puri en un entro retal Gauda amabaten presoa eta beresemea izan san la cadena perpetua condenau eh, por estar en el brazo armado de Fatah eta eta Eta, bueno, Conte Bi Oskun nahi genuen zenide batekin bilera bat, eta izan san oso gogorra. Porque Conte Bi Oskun honek ziren egiten esperimentu medikuak beresimearekin, bat txilotu zuten ean, ama bi preso, ama bi urte edar preso, ama hilo ingo ditu, eta pues oindela urte terdi gitxi gora bera ona, Asi dira esperimentu medikoak egiten. Izen bat pilula moten, siringa gara esartzen produktu farmakoak e, farmako eta holan. Eta, eta hori, esan jozkun nola de berrogoi kilo eskals eta txilotu zuten ean ziruzkan eunda e, Nola ezin duen itxegin? ja galdu du itxegiteko gaitasuna. Ezin da bera bakarrik zutundu, behar du laguntza. Eta ez du errekonozitzen bere ama. Osa, autxam berema eta gutekin un eh, xa bera eta gu ingelesa euskararan us, atzen, eh? Pues saben yo sku, se gogorasan 10 11entza zure semean, zubez erekono sitza, jakinda, hori Ez dela, pues jakese, Alzheimer edo ez dela gaixotasun natural bat, es entre comillas. Adela, hori, eh, pues Israelekoak, jakiteko o pues de Covaya, sobre la preso industrial Isaigoritzateke eta bueno, azkenemo puntua Isaigoritzateke pues aparjeidaren orokortzea, es. Eh, Arresia, eh, errepide sarea, Chepontak, tarreta industrialak, esklabutza industriala pues, la industria susta. Itzi gora beran ait industriagin iru sonalde, es Jordania, erdia Isaigoritzateke danage hori pues, esklabutza, emaude sí, obra sí. barata, o sea, colonialismo klassiko, De, de, del siglo XIX de, las, eh, de los imperios coloniales de occidente. Mano de obra barata, erdian pa serbizios y parraldean nekasaritza eta industria oso apur bat eta hegoaldean industria. Ordua idutuzte hiru geto industrial bilakatu, eh Palestinarrak bertan lan egitea bizibildintza oso kaskaretan, matan dos pájaros de un tiro. O trabajas para mí y te robo mucha mucha mucha plusvalía, mucha más de la que te pueden robar en Jordania o en Egipto. O te vas. Ven, sabes dilema horretan. O sea, si badakizu, zure bizi baldintzak, salvo koherrian, Jordania, o Líbano, ikalarako xere hobe hau, por el mismo trabajo. Entonces, matando pájaros de un tiro, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres eh, quedarte? Vale, te voy a sacar de la plusvalía. ¿Que no te quieres quedar? De puta madre. Cumplo mi objetivo. Checkpoint ahora cuzano pues da gisuez, eh? o sea, checkpoint vaya sacarique repite tan, o sea, erdian, someran, dagoela hor sartzeko someran dagoela checkpoint bat, rollo como pantra los partidos de fútbol, ahora con barras, pero de barras bat, eta horti pasatu bat sara, bai alabaibai. Edo eh arresian bertan dago ere checkpointa, dago checkpoint bat belenondo anda sea, egunero egunero Joan Bardinera justo dago e industria bat. E, ko enpresa bat bestaldean eta daukasana milaka langile eta pasatu behar dira e, arresitik eta erresiaian dago checkpointetik.pointa ez da bakarrik e, errepide kontrol bat dosuena egin herri erdian hiri herdian. E, Errepiderea oso harria da daude auto, e, autobiak errepide oso garbiak eta oso de 2 o tres karriles, koloonoentzaat konektatzen dituzte. Eh, colonia bustiak batabestearekin, eh, iri importante enak, eta gero bestetik, laude pues, palestinarren txako errepideak, eta dira, pues, bichigora vera, pues, como hacer la analogía, como como carreteras nacionales de aquí, más o menos, de un carril, de dos como mucho, baña oso xiquiña, si arroyo en la nacional de la 6-3-4, la morebietara yonate, con iri ori, o sea, con menos curvas, ¿no? baña, me recorda eso, todas las carreteras palestinas eran así o sea, un carril, todo cerdas, eh, todo larcen sikin-sikin eta gero berriz, ikusten sendun, seuden igual bronen eta ikusten sendun, goitik, pasatzen kriston autobía con un pedazo de coches que eran todo para colonos solo colonos podían ir por ahí eta Arresia, pues hori, bimiatamitika aurrera nació arteko legeriak ilegala o sea, sandu ilegala dela Arresia eh, hortas botabarduela Baina gaur egun jarraitzen dute eta gu ikus izan ditugu obrak eta lusatzen Eta oza, egiten du bolan ez, ekarri argazkirik, baina oza, egiten du oza, bai. Ez, ez da pum oza, Jolazten du asko lurra beratxekin, e, non dauden akuiferoak, hori e, lurre mankorrenak e, Orduan egiten du horren araberako, eta dago oso oso ondo diseinatua arrezia Eta batez ez ere, pues, zeh elbururekin Pues la Purchegol eta eta zenbatec isolatzeko euren artean e, Palestinarak, es, e, adibidez, leuden e, Aidah eta gure kontrapartea baitako bat, pues eukan familia justo Arresiaren bestaldean, oz. oza, eta claro, o sea, joateko bere familiari bista batera gitera, rimarxuen e, guztiak Checkpointa pasatu eta joan eta gohasiran bi ordu eta oinez ziran 5 minutu. Orduan horrek zer zaitzen du ez bakarrik harreman soziala, borroka ere zaitzen du asko. Ze imaginatuz zenorako eh beragina aldauen izan, pues harremanak e, saretzeko, eh? Osea, sentzu guztietan, socioafektiboan, politikoan, kulturalean eta bar. Eta, eta hori da gutxu gorabera azpimarratuko lukeena harresiarena. eta mila boste unda piku kilometro, sortzi metro altuera, berlinekoa baino giko itza, altueran, datuak emota gaitik. E, hau da eskola baten empatioa, erditik. Da eskolaren empatioaren erdian, bumba, arresia. Fronto bat mutatu ditu hau da esan dottzu ana ida kan e, eta etxe hori, horiango e, kontrapartearen familia enzenide bat bizi izan hemenez. Po pues orain hemen dago refusiatu gunea eta buena parte hemen bide olibondoak saitzendotzu e, xa, lur hauek lantzea. aparte egin batzuen hemendik zeharkatu pan pam pam pan, pan eta atxan ikusten du zuen garita, Hor, checkpoint bat pasatu, eta pam pam pam pan, onarte, gitxikora bera, ziren bi hor. Arrezia ez hemen dago United Nationsko eskola, lehen nera gutxi dut zuena, justu hemen, tak, Osa, Pues zen, pan, bi minutu, minutu bat. Hau Ebroneko aldezar erdian dagoen checkpoint bat. Osa, imaginatu Bilboko aldezarrean, horrenako zerbait, eta... Podlekale eh, anti Claro, es mi eh? eh, la cola del sobre, pasado todo eso. Pues eso es o sea, pasarte, es? La gustis es arbitraria. Usos aos zure es vuelta eta es bakarrik langileekin edo gure da ekogendarekin umeekin escolara joateko. Pues igual pasatzen da Horti que ta zaren 8 ume bateri suezin sarapasatu. Zer ni ga ez eta zera eingo duzu. Tauka zu seregile, o esaur dago botere har bat oso desorekatua. Eta do... ikustarazten dotzuen nor dekon boterea hor, hemen ni boterea dauka, ni ga ez goiko zuhera goiko zuhera pasetan, emon vuelta eta bihar aber sorta de gozun eta aber pasatze zara. Da, zintplikadese e, e... ¿Tú hiciste estático? Pero pueden montar el partido. Pueden montar también. Por ejemplo, ahora físico estático. Pero si el RPI de Baten... Algo que ha montado un momento de ti bestera. Pero normal es decir estático. ¿Es de que deseas que el mundo hable en el checkpoint? Vale, Pero me va a o sea... El 2 de montado Cristo en el checkpoint, es como picoleta que el 2 de montado control va a tan Pero aparte, el 1 de fijo. Pues vaya bai, resian edo bai horrelako checkpointak besala, eh, erdian. Eta hau era esan esanda, xa no ostia lo es, eh, gure karpenaen eh, pocialmente pues, que buscar erritik, es. <coughs> bueno, eurek esaten ziguten bertoko jendea baldin, lehenengo baldin hasela eh, pues autoanto la cuncha errita raegotea masiboa parte hartzaia para eta, eta hori da Nahita naitaeskoa, o sea, antolatuta herritarra, hau da, 3. intifada bat, herritarra parte hartzaia masiboa. Eta gero estetik batasuna egotearen artean, egotea hostiaka, jihad islámicoa, jamás fata, frente popular, frente democrático, independientes. Gustiak batizate. Eta nasio artean, guri dagokionez kionez, pues, guri eskatzen jozku esan bimobidan. Batez ere, alde batetik. Pues, euren egoera zabaldu, zein den euren egoera, euren problematika aguzienak, errefusiatuak, kolonizazioa, errepresioa. Hori guztia zein den, zein egoeretan bizi diren, pues, eh, azaltzea, eta gero best, bestetik, pues, boikot, desinversions, sancions eh movimiento ha 2005ean sortu zena pues indarchea es algo unean Carmen Bat eh eginerez e e, e eh seraies ¿eh? eh, pues dinamika nere Bueno, es de aquí eh mereciduen orain jasaltzabe des urer de en dinámica non dignoradoan utzutu bat ¿eh? o sea, Oso telegráfico aquí sea Pues boikota ez bakar irproduktu egi dago kionez joan etorriaren dago kionez kultura pues, maian, eh, akademikoki ki Kirola Kirol Arloan, pues, etortzen direnean non, eh, Euskal Herriira, etortzen direnean pues, bertoko eh, taldeak edoan adalakoa, edo alrebez Igual imaginau, Genusalemen egiten dela maratoi bat Israelek antolatu eta pues, boikota egin eta parte hartu ere Pur eh, jarraitzen dugu Ego eh, Afrikako filosofia, eskago, eh? de etxo, eskago, sea, unginen jendearekin, e, unginen batekin stop de gualekoa, baina, bueno, esan zeila koordinador general BDS kampainarena, eta esan jo askuna pur bat, e, piztu zitzailea, e, bonbila edo, etorri delegazio bat, joan zenean e, delegazio bat, e, bimila eta iruan, Ego África, claro, yo creo que si o sea, si han pasado esta marrurtera apartheida en origen de ti, que te hay que irse a suerte, a resia, era jurídico, porque su Palestina basara te atienes a la legislación militar, ni Colón Avaldín Manáes a la legislación civil. Por en un mismo territorio, es todas las personas tienen que estar bajo la misma jurisdicción, si no es un claro ejemplo de apartheid. Orduan hori guztia, faktore guzti horiek, egoten siran ikusten, egua afrikako delegasiño horiek, etc. Zaten saurien, maesia hau da gukizan duguna, hau da gukizan duguna, xea gaiteke ez dozue aurrera erabaten borroka, bandasio, arte maian, boikotaren eta desinbertsiñon eta sigorren filosofiagas. Eta, bueno, izan san apurbat, como lagombia, que, que les... o sea, una delegación de Ego África diciéndoles tú tú que esto es hasta casi más cañero de, de lo que teníamos, porque no teníamos... Claro, tecnología aurrera doa, orduan... Ez dakit, kontrol soziala eta bar eta bar pues, sofistikatuagoa da Orduan, izan hori apur bat jatorria ez? 2002an jazten dira usnartzen eta 2002an emoten saltoa, e, e, undapik, da hori esaltoa publikoki eundapiko ez dut emendik baina eundapiko eragile sozial eta alderdik e, emoten da hori euren atxikimendua e, mugimendu oneri da Xera bakarra, niki guzti da dena. Temática bakarra Guztiak bat egiten dutena. O de todos los de todos los colores. Abardindu, Amaia, fata, izquierda islámica, independientes, frente popular, Frente democrático, dano, datos bat berde xarekin. Etorri da Kristo garaipena. O batasuna hortik gointzat eh ez? O sea, sortzea barkatu. Eta Eta, claro, ez eh, tinguru horretan, importantea da eh, jabetzea dala, konpromesu bat, aldala joan, maia pertsonaletik, oza, sea, ez dote erosten saspi bideratxi barra, kode barra daukan edo produktu, maia pertsonaletik maia goren erarte, oza, sea, estatu bat implikatu daiteke, eta pertsona bat individuen moduan implikatu daiteke. Eta hor erdi handago amalgama guzti bat eragile sozialak aldaurienak e, e, presionatuk, alderdi politikoak, e, enpresak, eta bar, eta bar, ez? Hor duan, hagu guztatuko litzaidak aspin barratza, ez? Ose, aldala, gugida bat, herriaen onarritik alda nahi joan, eta litzigora bera, pues, bueno, naiz eta gu ez oso adoz egon, baina eta malez holanda, gizarteen pues, e, piramidea, erabakitzeko piramidea den estatu batera arte heldu daitekena, ez? O sea, ikusi dugu nola Kuba, Argentina, batezera Amerika Latinan, Bolivia, Venezuela, Sigorra aurrera hasi diren eramaten Israel en contra. Eh, Desinbertsiño narira, baina Sigor, sigor ekonomikoa. Eh, desinvertzio irabokiones. Eh, hau da eh, guri pues bai guk hariatu está aquí, te dose constructora edo dana Danadalako empresa da hein barduela ez dakixe proiektu eh, kolonia batean, pues presio egin, politikoki, eragile sozialak, errege mugimenduak, enpresa hori ipintzeko contra la espada la pared. Eta que el reddit politiko que puede sacar y las ganancias económicas no lo no compensan. Ordan hori hereda, eh, gure hori ere da gure gure sereginetako bat, eh? Eta urek esaten joskuen Euskasune 1000 movida, eh? O sea, yo que sé, también es un sartu militar aereo, baina da. Da uan enpresa militarra Getorrela. O sea, Euskasune 1000 movida. Arasotzeko. Baiago du bat hartu eta lortu esartzea eh, ez es, tipiko egiten dena produktua. Rakatun una lista de 400.000 productos. No sé qué, empresas, eh, 300 empresas que colaboran. No sé qué. O ve toda bat hartu BBVA que da financiación para armas y a BBVA a que no de financiación para armas para Israel. Edo, han da adibide bat, eh, baina aurrek esaten jozkuen, aiago dogu bat en contra Joan eta lortzea, boikot hori, desinbertsio hori. Porque eh, que esaten seguten ere, e, riba herri Suen zuen testingoa, osea, ez berenya da. Akingo da zua, milla movida borrokatzeko eta en ese océano coger un cacho de ese océano ira por el machete. Está olvidado el chico era escaten joskuena, bueno, eh de dejaré quien, ¿es? Eh, a bueno, a Doris ha hecho eh tagito ni comentario, estaba lo adoro...